Рум'яні, лискучі від меду та посипані цукровою пудрою, солодощі в формі ромба. Надзвичайно смачні та дешеві. Потім я знову купалася, і море вдячно злизувало солодку патоку з моїх долонь. На пляжі я лежала довго, так довго, що не помітили, як на набережні засвітилися ліхтарі. Бускові сутінки насунулися з-за гір. Сонце швидко пірнуло за горизонт, і на містечко попливли потоки неймовірних пахощів, які вдень були зовсім не відчутні. Аромат нічних фіалок змішувався з іншим, соковитим запахом, який ішов від мангалів та величезних казанів із пловом. Плов і шашлики продавали прямо на вулиці. Я купила порцію плову і з'їла її, сидячи на камінні огорожі парапету, спостерігаючи за людьми. А ще за художниками, які розставляли свої мольберти та етюдники. Я вирішила, що завтра ж куплю фарби та папір. Розпочиналася весела південна ніч. Життя на набережній вирувало. Все гучніше лунала музика з ресторанів, а натовп відпочивальників збільшувався і коливався переді мною суцільною різнобарвною масою. Треба було збиратися. Я помітила, що деякі художники, закінчивши роботу, збиралися на пляжі під скелею та смажили на вогнищу мідій, відкорковували пляшки з вином і пивом, і, здається, влаштовувалися тут на ночівлю. Свій новий дім відшукала після довго блукання вулицями, а коли нарешті відчинила хвіртку, то побачила, що і тут вирує життя. Родина з чотирьох осіб окупувала столик та з апетитом поглинала купу вуджених бичків. Молода парочка усамітнилася в гамаку під розлогою акацією. Чоловіки на чолі з господарем влаштувалися перед літньою кухнею на табуретах і азартно забивали козла. Марія Григорівна, мов цариця, сиділа біля порога у великому плетеному фотелі. Подвір'я, будинок, сад і сама огрядна господиня – усе це зовсім не було схоже на інше подвір'я та іншу бабусю там, у горах. Я привіталася, але мені ніхто не відповів. Я швидко попрямувала до свого середчика та із задоволенням вляглася на ліжко, механічно помацала під ковдрою, перевіряючи гроші. Їх не було. Я перетрусила всю білизну. Марно. Те, що грошей не було, мене не засмутило. Це свідчило лише про те, що завтра – Настане новий день, у якому будуть інші клопоти. Але я до цього звикла. Я зовсім не пам'ятаю своїх тодішніх емоцій. Можливо, їх зовсім не було? Я вже казала, що могла спокійно взяти до рук мишу і не зарепетувала б від доторку гадюки». Епілог Джошуа Маклейн, серпень 2005 рік, Сан-Франциско. Вельмишановний містере Северин, гадаю, що найближчим часом Енже не матиме змоги продовжити цей лист. Тому я вирішив закінчити його, як то кажуть у вас, аби поставити крапку над і. Відверто кажучи, я призмушую себе писати. Найпростіше – вбити текст. Але тоді я б почувався винуватим перед Енджі. Та й прочитавши все, що вона написала, прочитавши не навмисне, а за збігом обставин, я не зміг знищити її слова. Адже вона сподівалася, що ви їх прочитаєте. Крім того, вважаю за потрібне дещо прояснити і сподіваюся, що після цього ви більше не потурбуєте нас.